Сам Гаррі розглядав срібні роги єдинорогів по двадцять одному галеону за штуку і манюсінькі лискучо-чорні очка жуків по п'ять кнатів за ківшик. Коли вони вийшли з аптеки, Гегрід знову переглянув список. Тільки чарівна паличка лишилася. Йой! Я же ще не купив тобі дарунок на іменини. Та не треба з ніякові в гарі. Знаю, що не треба. Слухай, я певно куплю тобі звірятко. Тільки не жабу, бо жаби давно вже вийшли з моди. Тебе засміють. А котів я все не люблю, бо я від них зачинаю чхати. Куплю тобі сову. Всі дитиська мріють про сов. Вони страшенно корисні, носять пошту і таке інше. Через 20 хвилин вони вже виходили із совиного торговельного центру Айлопс, який виявився темним приміщенням, сповненим шарудіння й мерехтіння яскравих, наче смарагди, очей. Гаррі ніс велику клітку з гарною полярною совою, що міцно спала, опустивши голову під крило. Він без перестанку дякував, затинаючись немов професор Квірел. «Та досить уже!» грубовато урвав його Гегрід. «Певно, ті дурслі не вельми ущедрювали тебе дарунками?» «Ну що ж, тепер треба тільки в Олівандер. Єдине місце, де можна себе придбати найкращу чарівну паличку». Чарівна паличка. Ось чого Гаррі прагнув найдужче. Ця остання крамничка була тісна й занедбана. Облуплені золоті літери над дверима проголошували. Олівандер. Виготовляємо чарівні палички з 382 року до нашої ери. У запорушеній вітрині на вицвілій пурпуровій подушечці лежала одним-одна чарівна паличка. Коли вони увійшли, десь у глибині крамнички задзеленчав дзвіночок. У тісному приміщенні стояв лише хиткий стілець, на якому й умостився Гегрід. Нагарі мав дивне відчуття, мов би він опинився у великій бібліотеці, він затамував у собі безліч інших запитань. І взявся натомість оглядати тисячі вузьких коробочок, що рівненькими стосами здіймалися аж до стелі. Не знати чому, Гаррі відчув поколювання в шиї. Навіть пилюка й тиша були, здавалося, насичені загадковими чарами. Добрий день. Пролунав лагідний голос, і Гаррі аж підскочив. Мабуть, і Гегріт підскочив, бо щось тріснуло, і він притьмом підвівся зі свого хиткого стільця. Перед ними стояв старий чоловік, великі, вицвілі очі якого сяяли в крамничних сутінках немов два місяці. «Привіт!» – незграбно привітався Гаррі – «Ага», – сказав чоловік. «Так-так, я знав, що скоро побачу тебе, Гаррі Поттери». Старий не запитував, а стверджував. «У тебе мамині очі». Здається, а лише вчора вона і сама була тут. Купувала свою першу чарівну паличку. Завдовжки в десять і з дюймів Елегантну, вербову, чудова паличка для чаклування. Містер Олівандер підступив ближче до Гаррі. А Гаррі хотілося, щоб старий, бодай раз, кліпнув, бо від тих сріблястих очей по тілу повзли мурашки. А твій батько натомість вибрав паличку з червоного дерева – одинадцять дюймів. А гнучку? В ній трохи більше сили, і вона напрочу добре для трансфігурації.